Чотирнадцята книга Іноді людині не вистачає розуму, вчить нас Боконон, осягнути сенс поняття «поольпа». В одному місці книг Боконона він пояснює, що «поольпа» – це дощ із лайна, а в другому каже, що це гнів Божий. Те, що сказав Френк перш ніж грюкнути дверима, навело мене на думку, що Республіка Сан-Лоренцо та тріця гонікерів – не єдині власники льоду-дев'ять. Очевидно, що Сполучені Штати Америки та Радянський Союз теж його мають. Сполучені Штати одержали цю штуку від анчеленого чоловіка, недарма ж його завод в Індіанаполісі оточений огорожею під електричним струмом і охороняється злющими німецькими вівчарками. А до Радянського Союзу штука потрапила через ньютову коханку зінку, чарівного монстра з українського балету. Що тут казати? Я схилив голову, за плющив очі. Я чекав, поки Френк повернеться з тими скромними засобами, які допоможуть нам прибрати унікальну спальню, єдину зі всіх спалень світу, яку забруднив літ дев'ять. Крізь лілове ласкаве забуття, я почув слова Анджели. Вона захищала не себе. Вона намагалась виправдати переді мною малюка Ньюта. Ньют нічого їй не давав. Вона це вкрала. Це ствердження не здалось мені переконливим. На що може сподіватися людство, подумав я якщо такі люди, як Фелікс Гонікер, дозволяють собі дарувати такі іграшки, як Лі-9, короткозорим дітям, якими є більшість чоловіків і жінок на землі. Тоді я згадав 14-ту книгу Боконана, що встиг прочитати попередньої ночі. 14-та книга має довгу назву. Чи може розумна людина сподіватися на світле майбутнє для людства землі, враховуючи досвід, накопичений за мільйон років? Але прочитати 14-ту книгу можна швидко, бо вона складається з одного речення, одного слова. Це слово НІ.